bai pasa. Beno, 2025 joerak zeintzuk izan daitezke nasmatzeko egunak ere badira hauek, ez? Eta gurera heldu daitezkeenen eizan ere ari gara. Bai, balkoiko eguzki plaka malguak izan daitezke joera hoietako bat, ikusiko dugu zer gertatzen den. Degardian egunkarian irakurri dugu antza milioita erdi alemani jada jarri dituztela la beren pizuetako balkoietan. Alazne, arruti, goien arreko teknikari, arratxaldeon. Arratxaldeon. Alazne, irudipena daukagu, gurera iristeko aukera asko dauzkala honek, en helduez eldu ez zuenean, galdetu du jendeak? Eh, ba, mira, ari gara energia proiektu de jentetan eta, bueno, Bazkide eta Zabela daukagu eta egia da azigeralaia kontsultak jasotzen, ba batez ere hori sareetan eta ikusi dialako ba instalazio mota hauek, ez? Eh, ba egia da agian e, Alemaniatik eta gihago e, erabili izango direla, baina bueno, hemen ere badirudiaint sort kuriositatea pizten ari dela eta, bueno, azmoa bentsat badagola eh olako gauzak egiteko hemen ere. Eskara betiko placa arrunte sariagasne, eh placa arruntekin alderatuta zelan azalduko dugu zeitura daukaten, hauek? Ba, placa oikoen, bueno, estetikoki badiru dite, ez? Eh plakak e, oikoak direla, baina berezita ez da na, nada, nolabait eh direla. Ez daukaten egitura zurrun bat, ez? Eta bueno, horrek ematen digu aukera ba, leku ez berdinetan jartzeko. Eta bueno, batez ere pisuari begira ere, ba, ohiko panel batek, ia hogeita kilo pisatu baritzake hauek ba, agian ba, bost kilo ed inguru horretan sí. daabil. Ba. Guri gogorra haszi digute e, jardinetan eta e, baranda ezaltzeko erabiltzen den ohal bede hori. <hum> Bai, ba izzandiiteke eta askotan ikusi da hori ba, e, oinarri bat behar du nolaabaitez lotzeko eta bon bueno, ba, edo edoolako egituraren bat balema dago, hori ba, ezaltzeko edo bueno, bai, erabili daitekela halako e, lekuetan. Orduan nabarmen ariñagoak dira e, malguagoak ere izate horrek e, bere funtzioan badu eraginik. Bai, bueno, e, leku irregularretan agian ba hobeto kasatu dezakela, ez? Eh ohituta gaude teliatuetan e, edo bueno, eh zoru lauetan e, instalazioak egitera eta bueno, ba hauek agian e, beste espazio batzutan erabil ditzakegula, ez? Eta bueno, ba bere garaian adian, ah, furgonetetan eta ere erabiltzen hasi ziran eta orain badiru di ba etxeetan eta Bueno, eh, erabilidaita ezkela doek ere. Benazete atrakko, egituraren eh, pisuan alde nabarmena dago, horrek supostatzen du honek, eh, potentzia bedaukala txikerragoa? Bai, eh, normalean potentzia txiki, txikiagokoak dira, baina, bueno, eh, egia da, modularrak direla, orduan bat baina gehiago ere jarri daitezken ez, baina, bueno, kiskat jokatu daiteke ez, eh, behar dugu potentzia eskuratzeko. Hmm. Bera, sorduan, etxeko energiak kontxumoa murrizten ez dute, ez? Plakarrontek investe laguntzen dute hauek ere, alde handia dago? Ba, nik izango nuke berezitasuna dela nola baita simplifikatzen dula instalazioa egitea. eta E, Beraion funtzioa da, batez ere, ba, bueno, e, egun osoan zehar daukagun kontsumo konstante hori ez. E, etengabe ditugu gailuak martxan ez, estambaian. Eta, bueno, ba, piskat funtzioa litzateke, konstante dagoen kontsumo hori azetzea. Hmm. Orda... Eta, bueno, bilatzen da, ba, piskat eguzki orduetan bertan ba, aprobetxatzea ez. energia hori. Instalazioa simpleagoa baldimada behar bada orduan jendeak ere mm, egin lezake gehiago honen aldea, animatu liteke jende gehiago? Bai, izan liteke, eta, bueno, ari gea zaten azkenean, e, mundu guztiak ere ez daukala telatu bat, ez, mm. eta, bai, simplifikatu dezake, eta, bueno, babalkoak eta olako ere muetan, batez ba, ere. Da, hau zelan lotze zaioetxeko energia sistemari? Zer nola funtzionatzen dugero, jabein jarrita? Mhm. Uh -huh. Bazken fina, behar duguna da, inbertsore txiki bat egokituko duna e, energia hori, ez, gero erabilia elizateko. Hor duan alde batetik plakak, e, guzkia baliatuko dutena elektrizitatea sortzeko, Eta gero gailu txiki badaukate, mikroinbertsore bat, eta hortik handia e, entxufera e, konektatzen dira. Zorun plug and play edo jarri bueno, e, eta entxufatu e, motako instalazioa da. Beno, guk oraindik, e, ez ditugu, e, mengobalkoietan ikusi, alare bada sistema bat e, fatxada batzutan erabiltzen hasi dena, ez? Bai, bai, hori da. Egia da, bueno, guk goionerratik ere pixkat, e, bilatzen dugu, ez? Kolektiboki instalazioak egitea, ez? Autokontxumo partekatua, Baina, bueno, e, ba dioguna, azken finean fatxadak erabil ditzakegu honetako honetarako ere, baina bai baditugula traba batzuk ere, ez? E, hor daukagu propietate horizontalaren legea eta bueno, bai edo bai, ba bizilagunekin hitz beharko dugu, ez? <susur> Espazio hauek erabiltzeko, ba komunak dira lako eta bai Eta, e, kaso honetan, balkoiko plaka malgu hauei e, buruz gabiltzala, honek eluke suposatuko, bueno, ondino, el despadira, ondino, bestakigu ez, baina indibidualak izakeran eluke suposatuko e, etxe bizitza bloke horretan bizi diren bizilagun guztiak adosegotea? Ez lego, kepea Bai, adostasun minimo bat beharko dugu, eh, ah, bai. ezazio eh partekatua da neian, ba eren batena, eh e, gutxu behar da, hor e, legebia kala diolako. Ez hau, bueno, egia da agian beste estatu batzutan ez zagola, e, olako betekizunik eta hemen ba ikusi beharko da, hori ere erestean dan edo bai, zabaltzenari dalako. Adazne eta ditugundatuekin, orduanzuk arrakasta lortzeko itxura hartzen diozu. Bueno, bai daite e, instalazioak merkileagoak izan daitezke, e, instalatzeko ere erresagoak izate horrekin magian jendean animatuko da, baina bueno, e, nik berriro gonbiteango nuke bizilagunekin hitzegin behar de, badego, ba teilatuak ere erabiltzera eta partekatzera, eh sentu gustia dan. Bueno, Balazne e, gojerne, teknikaria, eskerrik asko Azalpengatik eta etortzen baldin badira eta instalatzen azten baldin badira, abisatu mesedez. Ahorita. Dios <ríe> es que ricasco. Ahorra.